Bismillah, alhamdulillah, assalatu, assalamu, ala, rasulillah. Tebareke, prva sura ila sura Mulk, 29. džuzuh. Evo je Šinšalaš sutra, pa sutra ćemo, ako Bog, da završi sa hatmom prije povodnije. Predat dovu, dobu, pa eto, bilo bi dobro, posle učenja Kur'ana, nebesa se otvaraju i doba se prima. Inače, nebesa se otvaraju kad kiša pada, kad se uči i Kur'an, kad se vojske sukobe... I ne znam, kad još, znate li još kad? Kad se nebesa otvaraju? Ali evo, znam sigurno, kad se Kuran uči, zato što je Kuran veza s, naša s nebom, sa Allahom. Pa posle učenja Kuran je dobro činiti dobu. Surate Bareke, poznata je, ona treba je učiti svaku nuć. I redovnu. Koji bude učio, kaže, Resul A.S. ima jedna sura, 30 tajeta, zove se Mulk. Ona će se na sudnjim danu zauzmati za onoga koji bude učio sve dok mu Allah sve grijeh neoprosti. Znači, neće se proži do ga potpuno ne odnačiti od grijeha. Sura Tebareke će se zauzmati, jer ona je Boži govor. To je lahva moć. I ona je umezar Mezaru čuo kako umrli uči Tebareke. U Mezaru čovjek uči. Pa rekuo Ali Selamu, čuo sam da uči umezaru Kaže, ona je munđija zaštitnica. Zaštitnica u Kaboru. I plus na sudnjim danu, Neće se proći Allah noći od grijeha. I samo jedan najti izvedit, da ne bi previše uvijek odulji. Što nas se Bog kaže stvorio? Elad je halakal maute velhajate. Stvorio je smrt i život. Lije bluvekum ejukum ahsanu amela. Da bi vas ispitao, iskušao, ko će bolja djelaćinit, ne više. Mi se uvijek zanosimo količinom. Ko više ima para, ko više ima dunjalka, ko im više ima dobri djela, ne. Allah gleda ko ima ljepša djela, ne bolja. Koga je ljepše izgleda, koje uglaču, koje uz, u, isto kad prodaješ nešto. Kažu da su Kinezi i Rimljani, imali dva zida, ko će ljepše naslikati. Na jednoj strani su vamo, ovaj Rimljani slikali lijepe slike, dogonili. Do... A vamo su, kaže, Kinezi samo glačali zid. I sad će doć komisija da ocini ko je bolje nasliku. I sad ovo što su vam slikali, samo je se vamo oslikalo. Ali ljepše je bilo zato što je svojom bilo uglačano. da ste razumeli? Šta je tio da je kaže ovaj? Bolje je da glačaš da do togo ništo, nego da vam izvediš karafejke. Eto, Allah od nas traži, ide po to, a ne količinu. Šta znači za Boga količina? Ništa. Sura Kalen, pero. Prvo što je Bog stvorio je pero. Zamislite sad i ovo. Ili tamo se svoji govori da je akl, razum. Ali ovdje je u svoj pero. Pa je pero zapisalo sve što će se desiti. I tako mi pera. Allah se kunije perom. To ba je stakvira. I govori za Pingambera kaže, ti si na najvećim stepenu morala. Lala, hulukin azim. Znači, hulukin azim, najveći moral, najbolje ponašanje ima Mohamed a.s. Nemara ga niko prevazići. Nikad. Kad jednoj ženi u Mekke tako pomogu u stvari da ponese pa... Njoj se svidio, on kao još dok nije se obzvanilo previše ko je on, a čulo se da je primio objavu, pa ona kaže, hej, jesi mi fin. Al kad čuvaj se jednog ovdje ima Muhameda, nekog se čuvaj, kad je dobio neku novu vjeru, čuvaj se njega kad je tako fin. A on joj kaže, ja sam taj. <laughs> a baš ti, kad je ja, e pete, kad je ja sam da tvoje vjeri. Kad je vidjela koliko, između ostalog jedan od primjera, ko, jer nema mahni, Enes Ibni malika ga deset godina služio, jer ga je mati donila i rekao, evo ti ga, nek budu kod tebe, nek služiti. Kako su matere žrtvovali svoje djecu, nek budu kod Pengambera. Enes Ibni Malik, Enes sin maliku. I za ti deset godina nikad mu Pengamber nije rekao što ste uradio, što nisi uradio selam Nikad nikoga nije zaružio, ali on je pingamber, on je to mogao. I kažu da, me je, da je rekla njegova mate, da mi ga blagosobi, tog mog sina Enesa što je deset godina ga služio. Pa ga je on rekao da je Arab je blagosobi kao njegovom metku i njegovoj porodici i njegovom životu. Pa je on živio preko 100 godina. Imao je preko sto potomaka, prauničadi, imao je velikog i jer me se primila doba pingamberova što je eto, služio kod njega. I kad su ga na samarti pitali šta mu je ostalo najljepše i najdraže iz života s i zači više najviše žali, kad je već preselanik preselio, on bi se govorio ovako, kad bi ga, alai salam, viknuo, o, Enesčiću, šta ti treba? Da, da mi ponova Penigamberka jednako zovni, ko što bi me neka zovnu. Vidi kako šta je taj Enes želio, jer je toliko Penigambera volio. Ovdje se spominje jedna i drugov jedne bašte, blavno Ashabul Dženne, stanovici jedne, jedne bašte, baš bašte. Džennet se prevodi kao bašta, da znate šta je Džennet u prevodu. Džennet je bašta, original kad se na bosanskih prevede. I oni su imali svega, mive, što mi rekne mive, jer ovdje se kaže u parijecu miva, mi u Orahovce reknemo miva, voća svega, i oni su onda skontali, hajmo mi to sutra, poraniti, obrat da ne bi slučajno koja sirotnja naišla, da ne bi morali dati. I oni su tako mislili, eto, da nešto, toliko su škrti bili, da oni dobro porani. Kad su došli i zajtra sve je ošlo upipadla, sve se otreslo, nema nigdje ništa. Allah je kaznio što su toliko bili škrti, veli hajmo mi, da ne bi slučajno kakva sirotnja miskin, kakav naišu, pa da ne bi šta dali. Pa zato rečeno, nemoj ti nabrajat, morate i bi Bog početi nabrajat. Šta ti je sve dao, pa kad si škrt. A pa nam pade kad je Rahmetli jedan hođa liječio jednu ženu, bila naograjsala, uoživa, izno, orohovcevo bilo. Zbog bašte se vam govorim. O nju lići, iz nje džini progovaraju i kažu mu, tom hođa što je ličiju. svu baš otresli, zeleni i šljiva. Evo, kosa šljiva zelene. Kad je on došao u stradan, sve su šljive bile na zemlji, sve smo o tre sliđini, pravo, živa istina, Osvjetljim se. Tako da, uvijek jači odjači, kad je onaj barabac na pričao, kad je rekao, ja ću se obraćuna sa sirbasticama, i on je uzao, bio baraba, ona baš prava baraba, uzao u nož i onda ja, kaže, uštalo, da ja vidim šta meni mogu. I kaže, ušao on uštalo, kaže, u koja doba su one došle? kaže ja sam se ukočio ja se ni se mogu maknuti. One su odradile svoj posao i vratile se nazad. A ta najveća sila Vorahović je uspuko evo da vidi ima šta meni mogu. Ni mako se nije. Zato on kaže nemojte se isigravati. Samo je Bog moćan. Kada te Allah pomogne da te može pomoći protiv svih berbacica i šejtana i svega, ako te Allah ostavi samom sebi da pudeš prepuštan. Ne mogu misliti da ćeš daleko dogurat. Kao i ovi što su mislili da će poraniti pa će je dobro pobrat. pa nisu ništa povrat. Pa su onda proklanjali sami sebe, što su taki. Ja znam, ali imaš, ti su kad vidiš negdje oraha svake godine rodi, ko god narod, ko gdje narod, bere, gdje se narodu, daje, to i bude. Znači, vi, vi to vidite. Ja mislim da džometnog insana svak voli, a škrta malo ko voli. I djeca vole džometnog insana zato što im se daje. E, eto, to to zbog sura, kalem, pero. I ovdje ima aj protiv uroka. Je, da nije ga Allah da bi ga oni s pogledima proždarli, Toliko su ga pejngambara gledali. Znači, da ima ljudi da bi bilo im najbolje. Mene jedan čak komšija govorio, rahmetullah, gledam sala Allah, smili. Kad nemoj pridama iznosti ja imam, kad je opasne oči. Ima ljudi, on kad vidi nešto fino, odmah ureći ti očima i mliko, i ono sve što ima što mu doneseš. Morat tebe ureći kad te pogleda. Ono da te snogu obori. Moraš biti uvijek savtesni pod zaštitom. A ovdje ima, et, uvoj suri koji se uči protiv uroka. Sura Haka, to je propast, kao karja, hasa. Govori se o propasti svijeta, smaku svijeta. Kad bude insan govorio, tamo kad budu oni s desne strane i knjigu dobili i s lijevi, pa će oni što bod dobio s lijeve strane kazat, a teško mene da je Bogdom nisam nikad ne dobio knjigu sa live strane. Lem uteki tabe da i ne znam ni čitati. Ja leta kanetka, ma, agna anni male helekani sultane. Ode moj meta, ode moja vlast, nema ništa tada će ljudi kukati, ja ja kad budu videli svoju nemoć, Allahovu moć. Surame Meariđ penjanje. Ovde se spomine Džibril melek, ovo Einstein ulazi u ovu teoriju relativnosti. 50.000 godina hamsine alfa sene. 50.000 godina njegovog uspinjanja na nebesa. Šta je sad 50.000 godina? Ja vjerujte, ne znam ništa samo da se spomine 50.000 godina. Anštan je neke čudne stvari doživljavo, e i Tesla isto, kada je goreć o relativnosti vremena ovog naše razmijevanja, Ahva računanja, hiljadu godina kod Allaha, kod nas je hiljadu godina kod Allaha jedan dan samo. Ime in ne, je o mene a inda rabiki, jedan dan, kod tvog gospodara, kao hiljadu godina kao mi računamo. Eto, od Mohameda Lissalama koliko je prošlo po ovom računanju Allahovom? Pa dva, dva dana. I evo malo jače, jele, dva malo šta jači. Dva dana, malo. To je, kratko. Jubasa runahum je toga dana, grešnik bi se odkupio min azabi, jeo mi bi benih. Znači, grešnik na sudnjim dana, kad bude vidio ovaj 19. džuz strašan, on je, op... to je bez takva, sve je lahko govorali, opasno se ovdje prije ali ima i ljepote. Kaže, grešnik bi dao prvo svoje sinove, neka rečerke, zato što sinove više svak voli. Rekao bi, evo moja djeca, evo moji sinovi, daj sa mene spasi. Eto, vidi koliko, a sve se usunio u lango, a sad bi na sudnjem danu dao. Rekao bi, evo i, daj mene spasi, evo ti sinovi. Evo ti otac, evo ti mati, evo ti zlata, evo ti sve. Sve bi kar je dao samo da se otkupi. Vemem, fila, ardi, džemija, i sve na zemlji bi dao. A kaže Allah, ili u hadise kaže, ja, Rasula govori, pa manje je se od tebe tražilo dok si još bio živ. Sad bih sve dao, pa manje je se tražilo od tebe. Nisi puno. Eto da klanjati, budeš pokoran. Šta sad daješ sve? Neja fajde. Ali ko insan kleti, što bi rekli. On sad daje, sad ne da, sad je brz. Inelinsano hulikala, ohelua, on je stvoren kao slavič. Kad mu je dobro, on je nedodirljiv, menua. Ako mu je zlo šero djezua, kad mu je zlo, on kuka, on proklinje, ko insan, proklet, kleti, što bi rekli. A jel mu fino, jel mu dobro, ne mereš mu prići, on je car. Ile mu saline, ledin, masalatni daimun, osim pravi klanjača. Koji su daimun? Da imun, Klanjači su daimun, oni koji su uvijek u sa namazom. Kad klanja jedva čeka, kad će ponovo klaniti, nemoj sad da se oduži. Oni su otkaćeni. Ti ljudi koji su stalno u vezi sa namazima su malo čvaknuti. Otkaćeni jer on, njemu je sredno i kad ima i kad ne Jer ne meneš biti, no, mi smo klasika taki, kad imamo zna kako kakvi smo. Kad ne imamo, evo sada Allah kaže. Znači, pravi su klanjači, on je ono orilo-gorilo. Isto kada čujek zaljubljen, kad poludi od ljubavi, ništa njegova ne interesuje. Ti pričaš, ali ono ne je veze. Oni je uopšte u svom svijetu. I vjernik koji je u namazu stalno, on je u svom svijetu. Njega ne interesuje naša priča. Ovo je neka bezveze što mi pričamo. Oni oni od malo. Pa što je rekao Alislam? Vjeruj dok te ne progasi budalo. Kad ti kažu da si lud, e on da si tek došo na više stepene. Jer ti se onda otišao iz ove ove opcije, ove klasične. Suranu ima Nohu, pejinamber, oni nikaj pozivu danu noći stalno izvao, ne uši zaćipali. Zamisli ti ne tražiš od njega plaće, ne tražiš ništa ko mi hođe. Ovde smo smarni, dobri do nebesa ubosni. Jer ovde se jedino se na dunjalku ubosni plaća članarina. I u dijaspori. Nijema nigdje više da se hođa plaća čelana rina. I dobro je kako mi hoćemo i platiti klanjati. A Pinkamberi su nisu ništa tražili. U ovoj agornici, što mislim da ne znam, da ima idi više na dunjalku da se hođa rina plaća. Samo u Bosni. Turska i sve ove stale zemlje država rešila sve. Prosвета, kao što učitelj plaća se, mi plaćamo hođo Jupit, hoćemo klaniti. Mi smo do nebesa dobri. Evo nekoga da se snima, nek se čuju naši brsjaci i u Australiji i u Americi da smo mi dobri zato što plaćamo i opet hoćemo doći u džamiju. Nigdje se više ne plaća dolaznijoj džamiji ili ne u džamije nego hođa. I Nuh nije ništa tražio. Samo je im pozivao. Pa ima baš navo repote, Dženeta, Hirata, Allah ayok. Oni se još śismijavali i uši začiftali. I tako, onda je Nun rekao ondu dovu, pa zbog toga će se te stid nasom dana da da činić rakvat. Rekao je Rabb elata der, al ardimenel kafire da jara. Jara bi uništili sveke kafire na zemlji. Uništiti, izbriši sa zemlji. Izbrisani su bili. Samo je se spasio koji bi bio ulađi. Ve kaže ako ostaviš jednog kafira, la je li do ila kako ide. Uh, uh, uh, inneke in te verhum. ako jednog ostaviš kejafira, judillu ibadika, vela jelidu illa fađanin kafara, opet će rađat kejafira, ako jedan ostani, i zato samo ko ušu u ulađu, spasio se. I zato je Nuh Pingamera, već kad dođu njemu činiti, da im rekne, čin nam šefaat, kad narod, narod, masa dođi, ite dalje, ite, nemojte me, ja ne smijem. Pa će sve jedan pengamber odbijat dok ne dođu do Mohameda ar-salamu. I on će imat najveći šefat, on će Allaho pas na seždu i traše oprsta za, za, za umet. Ovo gubim zbog nuha što mu još se razumije, jer 850 godina on poziva onuši začipaju. Pa mi bi ovde, valja, biti strpljiv kad ti narod neće te slušati, a ne tražiš ništa od njega. Sura Džin govori o đinima da imaju dobri i loši. Kao na mene musliman, kao na custom. vjernike i, i nevjernike. Kad ono svi kad, kad se ono kad vrlo, kad se ono okreće. Ono je borba dobri i loši đina. Ono svrtak onaj se vidi prašni ili sjene ili nečega. I kare, kad bi tu učio, tu u suru, možda bi se pobjedili biovi dobri pa će javio neki. Da te pita šta želiš. <laughs> Uglavnom da znate da đina će biti u džennetu i u džehenemu, kao ljudi. Oni imaju slobodnu volju, razumna stvarenja. Ali imaju svoj pospan svijet žvota. To je čitava nauka. Čitav svijet, jedan kao ljudi, tako i oni sam gdje se nalaze. I najviše se nalaze na morskim pućinama, na grebljima, po strihama, na međama, na granicama. Zašto on njavlja sjediti na pragu? Zato što je prag granica, granica između vanjskog i unutarnjeg. I to i ona granica kad mjeseć nas java. Nemojčno onda gdje je granica, ispod striha. Oni se nalaze na granicama. Tu moraš naograjset. To je posljedno na kada to, izašla mi je najnovija knjiga, Iblisova navigacija, tu ima sve objašnjeno ovi simptomi, kako se čuvati, kako se čuvati, od svih ovih opcija. Svinuć mi je došla knjiga, najnovija knjiga, Iblisova navigacija, inercija, metode, zavođene liječenja. Eto, ako vam kad na vam morate izuzeti kod mene, ko želi. Ovo zbog svure, svure džin, koja se... Evo suramu zemljom, desir, da privodim kraju. O, umotani, o, pokriveni. Allah ga zove, o, umotani. Pa on kad je dobio prvu objavu, pećini hira, on je se pripojido letio, a ti iđe rekao pokrime. me. Strah ga bilo. Pa mu dolazi džibir i kare, o, o, diš se, kum fenzer, diš se, opominji. Kum il lej, ustani, klanjaj. Nema do, previše. Njemu je Allah naredio da dio u noći provodio ibadat. A nama je ostalo kao sunnita. I nemoj gleda da je previše, oči se svoje djelo, vete, ja beko je tem tahiru. Velatem te stekseri, nemoj veriš da je previše. Znači, diži se, eto, tada je pročao novi život, našem je da je dobio objavu, znači, nema ležanja, nema omotavanja, diži se. I zato kad je ona jedan rekao, kad je naišao pored vode i izvora, kaže, to bi ja ovde ibaditi Allahom. Da čita život tu, ono, se skloni i da zikri i bilobnu finu. Pa je poslanik rekao, bolje je jedan pohod na Allahovom putu, nego čitav život u tom hladu sidit i zikrit. Jer najlakše je se sklont i reći, evo ja Tada niko te ne dira. Valja s narodom raditi i biti dobar musliman. Valja trgovat i biti dobar musliman. Zato neki kad mis hađa dođe, kaže, ja neću više ni trgovat, neću na pijecu. Pa lako tako bi dobar hađa. Idi dalje na pijecu, pa budi hađa. Ne bježate od iskušenja. Allah govori suri jame, da će poravnati na sudnjem danu ove otiske prstiju. A imaju očima tu, Niko nima isto. Onaj, ne znam ja što ima o očima. Evo ovo, kad, te, kad si sumnjiv. I sad zamislite 7 milijardi ili 100 milijardi ljudi, recimo da je bilo do sad. Niko nije se rodio sa istim otisima prstiju. I Allah govori u šestom storjeću šta su mogli prevodioci tada pričati o ovom ljima, niznali kad nije još 1900-o ti je tek ovo otkriveno. Prije, koliko tu sad dođe? Prije 115 godina, jel? Hiljed 1901. se otkrio otisec prstiju. Eto prije 114 godina se za ovo konta, al šta je ovo? Ja ne znam kako su prevodili prije 100 godina, kako su Arapi razumjeli, nisi nikako. Samo učili i vjerovali da je tako. Ele nežma idame, bela kadrine, alla Allah najma izama, bila kadrin halan savje banane, a on kaže ne daćemo kost i meso sastav, nego i i voće na paravna tala. Pa ćemo imat svoj kod i nasodnev dan neće niko zafrkati, a je svaka duša će uletjeti svoje tijelo isto u zmis ugriz ugri Nema fulanja da sad neko, neka duša profila ne uđe u svoje tijelo. Iz onih trtičnih kosega čeka da će to, to je Zato je kuran izazov koji ima, ima imalo pamet, nije ima, kuran nije zabudale. Ko onaj kad je pitao, karotka se dokad posti? Ovo mi se da je nešto pametno pitao. Od zore do zalaska sunca. Od zore do... A šta kada ako se ne smrkni? Kad je ti nisi dužan postiti. Kad islam je Islama u objedan pametima nije budalama. Znači dok pita češ tako se ne smrkne. Znači, treba biti smak svijeta. Kad je ti ne trebaš postiti. Odmah mu je rekao ti nisi normalno ti budala. Gde što pitati? Sura Insan. Vidi količno sura Insan ima samo stranicu i pol. A sura žena 30 stranica. Koliko je Allah više je posvijetio ženi nego Insanu. Insan evo nešto malo. Ta Allah kaže da nije bilo jer čovjek svjesna kad nije bilo ništa. Sjećal se čovjek kad nije bilo ništa, vjer, spomena nije bilo s breda. Nije ga bilo nikad. Pa dana sala kare pa laza uve u ovo postojanje da se ne bi ono kondirili. Pa od spermija stvorio. A ti se opet foliraš. A od čega te, Allah stvorio od animali spermice. Svakom se gavinanu spermu. A on je na sala stvara. I Sula Mur sala tođe, načim mnogo govori feveilu yaume idilil mukezibin čulisanu. Ono. Teško lašcima toga dana. Ja bih vako rekao što je rekao naš profesor na, na jednoj televiziji kada ga je pitao, voditelj, hoćeš li istinu govoriti? Kaže, ne znam, hoću li istinu govoriti, sam znam da neću lagati. Je ovo jako rečeno? Ne znam koliko će ti istinu pričati, sam neću ti lagati. A ne moraš svakom istini kazati. Što moraš kazati? Možeš i okolo reći. Sam ne moj lagati. Znači, najbitnije u islamu, kad je sve, sam ne meneš lagati. Pitali, ali islam, mora li vjernik biti strašljiv? Evo, Mene strah te. Mene Evo vječernija žena kaže, kad vidi radu, hoće crknu to straha. Radu! Jedan hođe u penzin i kaže, kad me je na pol ledine svezali, ja bi umru, odmah me je utušilo. Odmah bi izdaho, toku ufobiju dobio u ratu. Kaže, to je jače od mene. Ne smije ga niko svezati. Ove rade strah straha nekog miša. Smrti, sada tako dalje. Znači, strah mora biti ko svakoga. Mora se desi da vjerni budeš krk, ali mora. Evo rodiš se škrt i ti znaš da trebaš biti umetan, al đabe, žao. Znaš ti da što i drugom ostal đabe, opet žao i žao. I dan neš i opet je žao. Jo jesteo čudno, ali se rodio takav. Al su pitali pingambera, mora se trefi da bude vjernih klažovkar nemere. Eto, moraš biti škrt i strašil, ali ako se iskren kažeš, ljudi, ja sam škrt, ljudi, ja sam strašil. Meni je žao dat. Nemoj lagat na ženu, nemoj govoriti ako komšija da, znači ja da. Reci, meni je žao kad bi svi dali meni opet žao. Kad bi vi svi išli tamo u borbima ne opet strao. To govore oni koji su iskri. Oni koji lažu, u njima nema ni mana ni ništa. Ovdje, danas ćemo sutra, ako Bog da dosta za nas. Salam na vekom.